Не знаючи про діяльність інших моделей і про те, як вони виглядають, звідки у вас така достовірна інформація. Я їх бачила, я за ними спостерігала. Я бачила, як вони нищили радянські передові укріплення. Відомо тобі немало, зауважив Клаус. Хоча бачила ти не так уже й багато. Дивно, невже ти справді такий уважний спостерігач? Тасо захихотіла. Ти вже й мене підозрюєш? Гаразд, забудемо. Далі вони йшли мовчки. Ми що, будемо весь час іти пішки? Через деякий час озвалася Тасо. Я не звикла стільки ходити. Вона обвела поглядом краєвид. На всі біч, скільки бачило око, простягалася вкрита попелом земля. Як сумно. І так буде всю дорогу, докинув Клаус. Іноді я шкодую, що під час нападу ти не залишився у своєму бункері. Тоді з тобою міг бути хтось інший, а не я, пробурмотів Клаус. Тасо засміялася і засунула руки до кишень. Гадаю, що так. Вони все йшли, оглядаючи сіяну попилом мовчазну рівнину навколо. Сонце сідало. Генрік сповільно йшов попереду, потім махнув рукою Тасу і Клаусу, щоб ті зупинилися. Клаус сів на впочібки, вперше з прикладом рушниці у землю. Тасу знайшла уламок бетонної плити і, тяжко зітхнувши, вмостилася на ньому. Як добре перепочити. Тихіше, обірвав її Клаус. Генрік зійшов на вершину пагорба, що височив попереду. Того самого пагорба, на який за день перед тим підіймався російський солдат. Майор припав до землі і підніс до очей бінокль. Він не бачив нічого цікавого. Навкруги сам попіл та поодинокі дерева. Але попереду, десь за 50 метрів, був командний бункер. Той бункер, який він нещодавно покинув. Генрікс мовчки спостерігав. Жодного руху. Жодних ознак життя. До нього підповз Клаус. «Де бункер?» «Там», – відповів Генрікс. І передав йому бінокль. Вечірнім небом повзли хмари сірого попелу. Западали сутінки. До настання темряви залишалося щонайбільше кілька годин. «Я нічого не бачу», – сказав Клаус. «Бачиш, вон там дерево, потім пеньок. Біля купи цегли. Вхід праворуч. Ви, стасу, повинні мене прикривати. Весь шлях до бункера має бути у вас під прицілом. Ти один підеш? З браслетом я буду в безпеці. Навколо входу до бункера у попелі копошаться кіхті. Мов краби у піску. Без браслетів у вас жодних шансів. «Схоже, ти маєш рацію?» Я йтиму дуже повільно. Щойно я знатиму напевно?» «Якщо вони вже в бункері, тобі не вдасться звідти вибратися. Вони дуже прудкі, ти навіть не уявляєш наскільки». «То що ти пропонуєш?» Клаус замислився. «Навіть не знаю. Треба їх виманити на поверхню, щоб ми могли їх побачити». Гендрік зняв з ремінця передавач, підняв антену. «Що ж спробую?» Клаус подав знак тасу, і вона повзком дісталася тієї частини пагорба, де вони залягли. «Він збирається піти туди один», – пояснив Клаус. «А ми маємо його звідси прикривати. Як тільки побачиш, що він відходить назад, одразу ж по них стріляй. Вони до біса «А ти не такий уже й оптиміст», – зауважила тасу. «Я зовсім не оптиміст». Гендрікс відкрив затвор своєї рушниці і ретельно оглянув зброю. «Сподіваюсь, усе буде добре». «Ти їх не бачив, майоре?» Сотень однаковісніх роботів. Виповзають назовні, як мурахи. Я спробував все з'ясувати, не спускаючись до бункера. Генріх повернув затвор на місце. Зброю в одній руці передавачу другій. Ну, побажайте мені успіху. Клаус простягнув руку. Не спускайся в бункер, доки не переконаєшся, що все гаразд. Говори з ними з поверхні, нехай вони покажуться. Генріх підвівся і почав спускатися до підніжжя пагорба. За хвилину він уже підходив до купи цегли поблизу обвугленого пня. Де вже віднісся вхід до командного бункера? Жодного руху. Він дістав передавач і ввімкнув Скоде, ти мене чуєш? У відповідь тиша. Скоде, це Гендрікс, ти чуєш мене? Я стою тут біля бункера. Ти можеш побачити мене у перископ. Міцно тримаючи передавач, він прислухався. Жодного звуку, лише атмосферні перешкоди. Потім сторожко рушив далі. З попило виліз кіготь і кинувся до Гендрікса. За кілька кроків він зупинився. Аж з'явився інший великий із щелепами. Наблизившись, він уважно обстежив майора, потім шанобливо на деякій відстані пішов слідом за ним. Замить до нього приєднався ще один великий кіготь. По дорозі до бункера вони рухалися мовчки. Генріх зупинився, і за ним завмерли кіхті. Тепер він був зовсім близько, майже перед самими східцями до бункера. «Скода, ти мене чуєш? Я стою біля виходу на поверхню. Ти бачиш мене?» Він чекав, тримаючи на рушницю і притискаючи до вуха передавач. Збігали хвилини. Він напружував слух, але чув лише тишу тишу і лечутні атмосферні розряди. І раптом, наче звідкіля здалеку, пролунав голос з металевими нотками. Це Скот. Голос був абсолютно нейтральний, холодний, невловимий для впізнання. Скоде, слухай, я стою тут на горі, на поверхні біля входу. Так, ти бачиш мене? Так. У перископ він спрямований на мене? Так. Генрік замислився. Кіх спокійно завмерли поруч. Його зусібіч оточували металево-сірі постаті. «У бункері все гаразд? Нічого незвичайного не сталося?» «У нас все гаразд. Виходь на поверхню. Хочу тебе побачити». Генрікс набрав повні груди повітря. «Виходь до мене. Мені треба тобі щось сказати». «Краще спускайся. Я наказую тобі піднятися». «Тише. Ти виходиш?» Генрікс прислухався. Відповіді не було. «Я наказую тобі вийти на поверхню». «Спускайся сюди». Генрікс містно стис щелепи. Дай мені поговорити з Леоне. Настала тривала пауза, в навушниках сухе потріскування. Нарешті почувся голос твердий, високого тембру з металевими нотками, доступ, як попередній. Це Леоне, майор Гендрікс, я стою на поверхні. Біля входу до бункера. Вийдіть хто небудь сюди. Спускайтеся до нас. Чому я повинен спускатися? Я вам наказую піднятися на поверхню. Знову тиша. Генрікс опустив передавач і роззирнувся довкола. Вхід до бункера був просто перед ним майже під ногами. Він склав антину і пристебнув передавач до ременя. Зручніше взявши зброю, він обережно рушив до входу. Якщо вони за ним стежать, то побачать, що він йде до входу. Намить він заплющив очі, потім поставив ногу на першу сходинку. На зустріч піднімалося двоє дев'ядів з однаковісінькими застиглими обличчями. Він розніс їх на шмаття. Услід за ними піднімалося ще декілька, а потім ще і ще усі як один. Генрікс рвучко розвернувся і побіг до пагорба. З його вершини Тасу і Клаус теж відкрили вогонь. Невеличкі круглясті кіхті вже поспішали до них, піднімаючи з і виблискуючи металевими тілами. Інші повсякчас гарячково вистрибували з попелу. Але майору було не до них. Ставши на коліна, він узяв на приціл вхід до бункера. Девіди виходили групами, притискаючи до грудей своїх ведмедиків. Їхні худі ноги незграбно піднімалися сходинками. Гендрікс вистрілив по найбільшій групі. На сібіч розлетілися рештки тіл і шматки механізмів. Цілячись крізь хмари уламків, він вистрілив ще раз. З бункера, хитаючись, вибралася дебела незграбна постать. Генрікс завмер від подиву то була людина, солдат. Він стояв на одній нозі, спираючись на милицю. Майоре почувся крик тасу, потім знову постріли. Величезний вояка в оточенні девідів рушив уперед. Генрікс оттямився. Це була перша модель, поранений солдат. Він прицілився і натиснув на гашетку. Постать солдата розлетілася на шмаття. В полетіли якісь реле, металеві деталі, дроти. А тим часом Девіди вже заповнили увесь простір біля входу в бункер. Гендрікс робив постріл за пострілом, відступаючи і присідаючи, щоб зручніше було цілитися. Клаус вів вогонь з пагорба, а по схилу до нього підбиралися кіхті. Їх ставалося більше і більше. Гендрікс відступав до його підніжжя, то бігцем, то навприсядки. Тасо відійшла від Клауса і звернула праворуч, віддаляючись від вершини пагорба. Навперейми Гендріксу кинувся один Девід. Його блідемерша величко було байдужим, на очі спадало каштанове волосся. Він раптом нагнувся і розвів руки. Плюшевий ведмедик кинувся до Гендрікса. Гендрікс вистрілив. І ведмедик, і Девід обидва розлетілися. Майор сумно всміхнувся. Усе це було схоже на сон. «Сюди, нагору!» – почувся голос Тасо. Гендрікс рушив до неї. Таса засіла за бетонними колонами. То були руїни якоїсь споруди. Цілячись у постаті позаду Гендрікса, вона раз у раз стріляла з пістолета, який їй дав Клаус. Нарешті, важко дихаючи, він дістався до неї. Дякую. Тасо потягла його за бетонні брили. Заплющ очі. крикнула вона, відстебнула від свого ремень якийсь круглий предмет і зняла з нього ковпачок. Заплющ очі і пригнися. І одразу вправно жбурнула круглу гранату, що, описавши дугу в повітрі, Впала на землю і покитилася, підстрибучи до входу в бункер. Двоє поранених солдатів нерішуче застигли біля купи цегли. Поз них на поверхню вибігало все більше девідів. Один з поранених солдатів рушив до гранати, незграбно нагнувшись, щоб її підняти. Граната здетонувала. Вибух жбурнув Гендрікса обличчям на землю. Його обдало різким поривом гарячого вітру. Немов у тумані він розгледів за бетонними колонами Тасу, яка методично без поспіху. Розстрілювала девідів, що виходили за розбурханої завіси білого вогню. Позаду на схилі пагорба Клаус боровся з цілою зграєю кіхтів, що оточили його з усіх боків. Він відступав, розстрілюючи їх, і намагаючись прорвати кільце. З величезним зусиллям Генріс звівся на ноги. Голові гуло. Він ледве міг бачити. Йому здавалося, що все довкруж лихалося і стрибало на нього. Права рука не діяла. Тасо підійшла до нього. «Давай пішли». А Клаус, він же там. Пішли. Тасо потягла за собою Гендрікса подалі від бетонних розвалин. Гендрікс труснув головою, намагаючись оговтатись. А Тасо швидко вела його, пильно роззираючись на всі біч і намагаючись не спускати з ока цілілих після вибуху кігтів. З розбурханого полум'я виник силует Девіда. Тасо його знищила одним пострілом. Більше Девіди не з'являлися. Але ж Клаус, що з ним? Гендрікс зупинився, не твердо стоячи на ногах. Він «Рухайся!» Вони відступали все далі й далі від бункера. За ним тяглося кілька малих кіхтів, але потім вони відстали і повернулися назад. Нарешті Тасо зупинилася. Тут можна відпочити і перевести подих. Важко дихаючи, Генрікс сів на купу якихось уламків. Ми залишили там Клауса. Тасо промовчила. Витягла з гвинтівки порожній магазин і заходилася його заряджати. Генрікс витрішився на неї, ошелешений. «Ти навмисно його залишила!» Таса ставила магазин на місце. З непроникним обличчям, неначе щось шукала, вона уважно оглядала купи уламків навколо. Що сталося? не витерпів Генрікс. Що ти шукаєш? Щось має з'явитися. Він труснув головою, намагаючись зрозуміти, у чому річ. Що вона робить? Кого чекає? Незрозуміло. Навкруги лежав попіл, лише попіли руїни. Подекуди оголені стовбури дерев, без гілля і листя. Що. тасо його увірвала. Тихіше. Вона примружилась і раптом підняла зброю. Генрікс повернувся, намагаючись прослідкувати за її поглядом. На дорозі, якої вони щойно пройшли, з'явилась постать. Невпевненою ходою вона рухалась до них. Одяг суцільне шмаття. Ідучи дуже повільно і обережно, постать накульгувала. Раз по раз зупинялась, відпочиваючи і набираючись сили. Ось захиталась і ледь не впала. мить зупинилась у спроби відновити рівновагу. Потім рушила далі. Клаус. Генрікс підвівся. «Клаусе!» і кинувся йому на зустріч. «Якого дідька ти?» Тасо вистрілила. Гендрікс відскочив. Вона вистрілила ще раз повз нього. Набій потрапив Клаусу в груди. Він вибухнув, розмитавши навколо сервоприводи і механізми. Якусь мить він ще продовжував іти, зробив кілька кроків. Потім захитався з боку на бік і, розкинувши руки, звалився на землю. Покотилося ще кілька коліщат. Тиша. Тасо звернулася до Гендрікса. Тепер ти розумієш, чому він обив рудів. Гендрикс павільно сів, труснув головою. Він заціпанів від несподіванки, неспроможне зібратися з думками. Тепер ти бачиш, тормосила його тасу, Розумієш? Гендрікс повільно сів, труснув головою. Він заціпанів від несподіванки, неспроможне зібратися з думками. Тепер ти бачиш, тормосило його тасу. Розумієш? Гендрікс мовчав. Усе, що відбувалося, стало кудись відпливати, Усе швидше і швидше. На нього насувалася непроникна темрява. Він заплющив очі. Гендрік поволі відкрив очі. Біль відчувався у всьому тілі. Спробував сісти, але рукою плече, наче голки прошили. Він судомно вдихнув повітря. Лежи, мовила Тасо. Вона схилилася над ним і поклала холодну долоню йому на чоло. Була ніч. Крізь хмару попило його тіло кілька зірок. Гендрік лежав, сціпивши зуби, щоб стримати стогін від болю. Таса незворушно за ним спостерігала. Вона знайшла кілька сурпалків, підклала сухої трави і запалила невелике багаття. Пломені ліниво із шипінням облизували підвішений металевий казанок. Ніщо не порушувало тиші. За світляним колом багаття розпростерлася темінь. Отже, він не був другою моделлю, Пробурмотів Гендрікс. Я давно вже здогадувалась про це. Чому ж не знищила його раніше? Поцікавився майор. Ти мене стримував. Тасо підійшла до багаття і зазирнула у казанок. «Зараз попіймо кави. Ось ось буде готова». Вона повернулася до Гендрікса і всілася біля нього. Потім почала ретельно розбирати свого пістолета. «Чудова зброя», – мовила Тасо, – «незрівняна конструкція». «А що там з ними, з кігтями? «Вибух гранати багатьох знищив. Вони вразливі. Думаю, через складність конструкції». «А Девіда теж?» «Так». «А звідки у тебе така граната?» Тесо стиснула плечима. Наші розробили зразок. Не варто недооцінювати наших технологій, майоре. Без цієї гранати нас уже не було б серед живих. Дуже дієва зброя. Тасо випростала до вогнища ноги, зігріваючи їх. Мені здається дивним, що ти, схоже, не зрозумів, чому він убив Руді. Чому ти вважав, що він... Я вже сказав тобі. Я думав, що він просто надто перелякався. Хіба. Знаєш, майоре, якийсь час я і тебе підозрювала. Бо ти не дав мені його вбити. Неначе захищав його. Вона розсміялася. «А ми тут у безпеці?» – запитав Гендрікс. «Поки що. Поки до них не надійде підкріплення з інших районів». Тасо почала протирати зброю ганчіркою. Упоравшись, вона склала механізм докупи, класнула затвором, провела пальцем по дулу. «Нам пощастило», – пробурмотів Гендрікс. «Так, справді пощастило. Дякую, що витягла мене звідти». Тасо промовчила, лише поглянула на нього. В її очах відбивалися племінці багаття. Генрікс поворухнув рукою. Пальці його не слухалися. Здавалося, уся половина тіла заніміла. Усередині не вщухав біль. Як почуваєшся? запитала тасу, рука пошкоджена. Ще щось усередині все болить. Перед вибухом гранати я просила тебе пригнутися. Генрікс не відповів він дивився, як тасо наливає каву у металеву накривку казанка. Вона подала йому напій. Дякую. Він спромігся ледь випростатися. Було боляче ковтати. Його шлунок просто вивертало, і він віддав посудину дівчині. «Більше не можу». Тасу допила решту. Час минав. Угорі по безпросвітному небу пливли хмари попелу. Намагаючись ні про що не думати, Гендрік спробував розслабитися і відпочити. І раптом він усвідомив, що над ним стоїть Тасо і пильно на нього дивиться. «Що таке?» – тихо запитав він. «Тобі не краще?» «Та трохи». Знаєш, майоре, якби я не витягла тебе звідти, то вони б тебе дістали». «Ти був би вже мертвий, як Руді. Я це знаю. А знаєш, чому я притягла тебе сюди? Я ж могла тебе там залишити, просто кинути. То навіщо ти мене притягла? Бо ми мусимо вибратися звідси. Тасо поворушила палицею багаття, не відриваючи очей від вогню. Жодна людина тут не виживе. Щойно до кіхтів надійде підкріплення, у нас не буде жодного шансу. Я про це думала, поки ти був непритомний. Схоже, у нас є близько трьох годин до того, як вони тут з'являться». І ти вважаєш, що я зможу нас вивезти? Саме так. Я сподіваюся, що ти нас виведеш. Але чому саме я? Тому що я не бачу нікого іншого, хто б міг це зробити. У напівтемряві її очі яскраво засяяли, і їхній наполегливий погляд був спрямований просто на нього. Якщо ти нас не виведеш, то через три години вони нас прикінчать. Іншого варіанту я не бачу. Ну то що, майоре, що ти збираєшся робити? Я чекала цілу ніч. Коли ти знепритомнів, я тут сиділа, чекала і прислухалася. Вже починає світати. Ніч майже минула. Гендрік замислився. Цікаво. Нарешті промовив він. Що цікаво? А те, що ти вважаєш, ніби я можу нас звідси вивести. Хотів би я знати, як ти це собі уявляєш. Ти можеш переправити нас на місячну базу? На місячну базу? Яким чином? Маєш бути якийсь спосіб. Гендрік спохитав головою. Якщо такий спосіб і є, то він мені невідомий. Та промовчила. На мить у її твердому погляді промайнула розгубленість. Вона нагнула голову і відвернулася. Потім важко підвелася. «Ще каве? Ні. Як хочеш». Тасо мовчки пила каву. Генріксу не було видно її обличчя. Він знову ліг на землю і спробував зосередитися. Але думалося важко. Голова все ще боліла, та й заціпаніння так само сковувало тіло. «Це ж, мабуть, так і є один спосіб», – раптом сказав він. «Так. Скоро світанок». За дві години. Невдовзі зійде сонце. Десь тут неподалік повинен бути корабель. Я його ніколи не бачив, але знаю, що він є. Що за корабель? І його голос прозвучав досить різко. Корабель на реактивній тязі. Такий, що на ньому можна буде вийти у космос? Потрапити до місячної бази? Начебто так. На випадок надзвичайної ситуації. Він потер лоба. Що сталося? Голова болить. Важко думати. Я не можу сконцентруватися. Ота граната... Цей корабель десь поблизу? Та присіла на біля Гендрікса. Де саме? Я намагаюся пригадати. Вона вп'ялася пальцями в його плече. Неподалік? В її голосі зазвучали металеві нотки. Де він може бути? Під землею, у підземному сховищі? Так, у підземному сховищі. А як його знайти? Це місце якось позначено чи існує для цього якийсь код? Гендрікс напружував пам'ять. Ні, жодного коду. А як тоді? Найдеться певна позначка. «Яка позначка?» Генрікс мовчав. У мерехтливому полумі багаття його очі, здавалося, покрилися прозорою плівкою. Дві пустопорожні орбіти. Тасо ще глибше вп'ялася в його плече. «Яка позначка? Що за позначка?» «Не можу згадати. Дай мені відпочити». «Гаразд». Вона відпустила його плече і звелася на ноги. Гендрікс ліг на землю і заплющив очі. Тасо відійшла вбік руки в кишенях. Відкинула копняком камінця, що потрапив під ноги і зупинилась, втупившись поглядом у небо. Нічна темрява вже починала сіріти. Надходив світанок. Стискаючи в руках пістолет, тасу нервово окружляла довкола вогнища. Майор Гендрікс із заплющеними очима нерухомо лежав долі. Сіра і млади далі світлішала. Поступово проступали обриси краєвиду. Довкола скрізь тяглася вкрита попелом рівнина. Суцільний попіл і руїни будівель. Подекуди залишки стін або купи бетону а ще оголені стовбори дерев. Повітря холодний колючим. Десь у далині самотні птах видав кілька невиразних звуків. Гендрікс ворухнувся і розплющив очі. Світає, уже? Так. Гендрикс підвівся і сів. Ти й хотіла про що здовідатися. Ти про що мене запитувала? А ти пригадав? Так. То що ж воно таке? Тасу напружилася. Що воно таке? Нетерпляче повторила вона. Шахтний бункер. Зруйнований шахтний бункер. А там ракетне сховище. Шахтний бункер. Тасо дещо заспокоїлася. Тоді шукатимемо шахтний бункер. Вона кинула погляд на ручний годинник. До нас десь година, майоре. Думаєш, за годину впораємось? Дай мені руку. Відповів Гендрікс. Тасо заховала пістолет і допомогла йому звестися на ноги. Тобі буде нелегко йти. Так, Гендрікс ти з губи. Але, думаю, це не так уже й далеко. Вони рушили в дорогу. Вранішнє сонце не дуже зігрівало. Місцевість була рівнинна і спустошена. Усе довкола, наскільки бачило око, здавалося сірим і неживим. Лише у височині кружляло кілька птахів. «Ти щось бачиш?» – запитав Гендрікс. «Якісь кіхті?» «Ні, поки що жодного». Вони пройшли повз руїни, залишки бетонних стін, купи цегли та рештки фундаменту. Потривожені ними пацюки кинулися в ростіч, Тасо обачно відступила. «Колись тут було місто», – сказав Гендрікс. містечко, «Містечко Раніше це був край виноградників. Вони вийшли на порослу бур'янам зруйновану вулицю, на ній та місцям з'яяли тріщини. Праворуч стовбичив кам'яний димар. «Обережно!» – стиха мовив Генрікс. Попереду темніла яма, зруйнований підвал. Крізь стирчали скручені та зігнуті труби розтрощеного сантехнічного обладнання. Вони прийшли під стіною будинку, обійшли перекинуту ванну, розламаний стілець. Долі кілька ложок і порцелянові уламки. Посередині вулиць ґрунт просів. За глибину заповнювали обгоріле бадилля, різне сміття і кістки. Це тут. ледь чутно мовив Гендрікс. Просто тут? Трішки праворуч. Вони обійшли розбитий важкий танк. Лічильник на ремені Гендрікса тривожно запищав. Очевидно, тут розірвався ядерний фугас. За кілька кроків від танка лежав схожий на мумію труп із роззявленим ротом. Обабіч вулиці простягалося поле. Каміння, бур'ян, бити скло. Ось воно. Сказав Гендрікс. Попереду віднівся кам'яний колодязь з вищербленими стінками. Отвір закривало декілька дощок. Частина конструкції, що видавалася назовні, майже повністю осіла, перетворившись на дрібні уламки. Гендрікс нерішуче підійшов до колодязя. Тасу йшла поруч. Ти впевнений, що це те саме місце? запитала тасу. Щось воно виглядає не дуже. Цілком зціпивши зуби, Гендрікс сів на краю колодязя і витерпів з обличчя. Він важко дихав. Цей варіант передбачено на випадок нагальної евакуації відповідального офіцера. Коли що станеться, як, скажімо, захоплення ворогом командного бункера, то це ти відповідальний офіцер. Так. А де ж корабель? Він тут? Ми над ним стоїмо. Гендрікс провів пальцями по поверхні кам'яного колодязя. Біометричний замок реагує лише на мій доторг і нічий інший. Це мій корабель. Принаймні вважалося, що буде моїм. Почалося різке клацання, і відразу ж із глибини колодязя Долинув глухий гуркіт. Відійди, сказав Генрікс. Обоє відступили від шахтного колодязя. Широкий пласт ґрунту зсунувся вбік. Крізь попіл, бур'яне цегло, пробиваючи собі дорогу, поволі рухалася догори металева конструкція. Коли вся вона вийшла назовні, рух припинився. Оце він і є, сказав Генрікс. Сам корабель був невеликий. Підтримуваний сітчастим каркасом він непорушно застиг, нагадуючи своєю формою тупу голку. Потривожений попіл лавиною шогнув донизу в шахту. Перечекавши деякий час, поки всядеться полюга, Генрікс підійшов до корабля. Вступивши на сітку, він розпечатав люк і відкрив його. Усередині виднілися пульт керування і гідравлічне крісло пілота. Підійшла тасо і стала поруч оглядаючи корабель, згодом заявила: Я не маю досвіду пілотування ракетних кораблів. Генрікс глянув на неї. Я поведу корабель. Невже, там тільки одне місце, майоре. Як я розумію, корабель розрахований лише на одного пасажира. У Гендрікса перехопило подих. Він уважно оглянув кабіну та сумала рацію. Крісло для пілота було там єдиним сидінням. Так, корабель розраховано лише на одного. Так я бачу. Неквапом промовив він. І цим пасажиром будеш ти? Вона кивнула. Звичайно. Чому ж? Бо ти не можеш летіти. Ти поранений і не перенесеш польоту. Схоже, не бачите тобі місячної бази. Цікавий погляд на речі. Але тільки я знаю, де розташована місячна база. Ти можеш кілька місяців кружляти навколо місяця і не знайти її. Вона чудово замаскована, не знаючи орієнтирів. І все ж я спробую. Можливо, я і не знайду бази без сторонньої допомоги. Але ти ж повідомиш мені необхідну інформацію. Від цього залежить твоє життя. Яким чином? Якщо я вчасно знайду місячну базу, то, можливо, зможу переконати ваше командування послати корабель, щоб забрати тебе звідси. Це якщо я знайду вчасно. «В іншому випадку, у тебе не буде жодних шансів. Думаю, на борту корабля досить припасів. Мені їх надовго вистачить». Генрікс зреагував миттєво, але його підвела поранена рука. Та супригнулася і відскочила вбік. Її рука описала блискавичну дугу. Генрікс лише встиг побачити руків'я пістолета. Він спробував відбити удар, але не встиг. Вона поцілила його в скроню. Все тіло пронизав неймовірний біль, а далі на темряви. Генрікс поволі сповз на землю. Мавкрізь туман, він побачив, нависло над ним постать Тасо. Вона штовхнула його ногою. «Майори, прокидайся!» Він розплющив очі і застогнав. «Слухай сюди!» Вона нагнулася і націлила пістолет просто йому в обличчя. «Я поспішаю. Часу мало. Корабель готовий до старту. Але перед цим ти повинен розповісти мені всю потрібну інформацію». Гендрік потряс головою, намагаючись прийти до тями. «Ну давай, говори. Де розташована місячна база? Як її знайти? Що там за орієнтири?» Ейнріхс мовчав. «Відповідай!» «Мені шкода. Майорик, корабель завантажено припасами, і я можу перебувати на місячній орбіті досить тривалий час. І врешті я знайду базу. А ти за півгодини помреш. Я твій єдиний шанс». Раптом вона замовкла. Поблизу руїн схилом щось рухалось. У попелі. Та сухутко обернулась і підняла пістолет. Спалахнула полум'я. Щось у попелі шугануло назад. Вона вистрілила ще раз. Кіготь рознесло на шмаття. На Сибіч полетіли деталі. Бачив? Вигукнула Тасо. Це розвідник. Тепер же не довго чекати решти». Ти пошлеш їх за мною, Тасо?» Так, щойно дістануся бази. Гендріх знизу подивився на неї. Ти кажеш правду? Його обличчя набрало дивного вигляду. На ньому спалахнула жага життя. Ти повернешся за мною? Забереш мене на місячну базу? Я відвезу тебе на місячну базу, але спочатку скажи мені, як її знайти. У нас майже не залишилося часу. Добре. Генрікс підняв камінець і спромігся сісти. Дивися. Він почав щось креслити на попелі. Тасо стояла поруч і стежила за рухом камінця. Генрікс малював мапу місяця. Ось це – Апенінський хребет. А це – кратер Архімеда. Місячна база розташована за 200 миль за Апенінами. Де саме я не знаю. На землі цього не знає ніхто. Але коли летітимеш над цими горами про сигналь однією червоною і однією зеленою ракетою, і відразу ж двома червоними підряд. Базовий монітор зафіксує твій сигнал. Зрозуміло, що база облаштована під поверхнею місяця, а тому вони поведуть корабель на посадку за допомогою магнітного маніпулятора. А пульт управління? Я вам зможу ним керувати? Загалом пульт управління діє автоматично. Усе, що тобі потрібно зробити, це вчасно подати сигнал. Зрозуміло. Конструкція крісла-пілота дозволяє гасити практично все перевантаження під час старту. Подача повітря і його температура контролюються автоматично. Корабель запрограмований на старт із Землі та вихід у космічний простір. На висоті 100 миль він лягає на місячну орбіту, яка проходить над місячною базою. В районі Апенінського хребта слід випустити сигнальні ракети. Тасо ковзнула у люк і вмостилася у кріслі пілота. Навколо неї автоматично переплелися ремені безпеки. Вона провела пальцем по клавішах пульта. «Шкода, що ти не летиш, майоре». Тут все підготовлено для тебе, а ти не летиш. Залиш мені пістолет. Тасо зняла з ременя пістолет. Потримала його в руці, наче зважуючи. Замислилася. Не відходь далеко від цього місця. А то тебе буде важко знайти. Так, я триматимусь біля шахти. Тасо взялася за стартовий важіль, пробігла пальцями по гладенькій металевій поверхні. Чудовий корабель, майоре. Досконала конструкція. Я захоплююсь рівнем вашої техніки. Люди завжди трудилися на славу. Ви створили незрівнянні речі. Ваша праця, ваші виноходи, усі ваші досягнення. Ви можете пишатися ними, майоре. Дай пістолет. Нетерпляче сказав Генрікс і простягнув руку. Він важко зіпнувся на ноги. Бувай, майоре. Вона ж бурнула пістолет. Той гупнувся об землю, підскочив і покотився. Генрікс поспіхом потягся за ним. Люк корабля закрився. Замки стали на місце. Генрікс, хитаючись, нагнувся і підняв пістолет. Почувся оглушливий гуркіт. Розплававши струменем металевий каркас, на якому він тримався, корабель рвонув угору. Майор зіщулися і відскочив у бік. Пірнувши у низько навислих хмари, ракета зникла у небі. Генрікс довго стояв і дивився у слід кораблю, навіть коли вже давно розвіявся інверсійний слід. Все навколо ніби завмерло. Вранішнє повітря було виповнене прохолодою і тишею. Він бездумно почвала вулицю, якою вони прийшли сюди. Краще ходити, не зупиняючись. Адже допомога надійде не скоро, якщо взагалі надійде. Він покопався у кишенях і намацав пачку з сигарками. Сумно припалив сигарету. Усі хотіли пригоститися його сигаретами. А тепер їх мало. У пополі зашаруділа ящерка. Він зупинився і хотів було її роздивитися, та вона хутко зникла. Сходило сонце. Поруч на великий білий камінь посідали мухи. Він їх зігнав носаком черевика. Почало припікати. Підстікав його обличчям просто на комір. У роті пересохло. Він сів на уламок бетону, відкрив медичний пакет і ковтнув кілька наркотичних пігулок. роззирнувся довкола. А це що там видніється? Неподалік на землі щось лежало. Мовчки і непорушно. Генрікс швиденько витяг пістолет. Схоже на людину. Тоді він згадав. То були рештки Клауса, другої моделі. Саме тут Тасо його й прикінчила. Було видно дроти, реле та інші металеві частини розкидані на попелі, які виблискували у сонячному промінні. Гендріх звівся на ноги і підійшов ближче. Злегка торкнув черевиком застиглу фігуру, яка напрочуд легко перевернулася і лягла горілиць. Стало видно металевих хребет, алюмінієві ребра та розпірки. Повалювалися пучки дротів, що схоже на внутрішні органи. купки перемикачів, реле, моторчиків і сервоприводів. Майор нахилився. Постріл сильно пошкодив черепну коробку. Але штучний мозок майже не постраждав. Цілі лабіринти, контурів, мініатюрні трубки, дроти, завтовшки з волосину. Він торкнувся черепа. І той повернувся на бік. Майор побачив пластинку з позначкою типу виробу. Гендрікс уважно її оглянув. І враз зблід. На ній було вибито. Чотири М. Він довго дивився на цю металеву пластинку. Четверта модель. Не друга. Вони помилялись. Існує більше типів. Не тільки три. Можливо, набагато більше. Принаймні, чотири. І Клаус не був другою моделлю. Але якщо Клаус не був другою моделлю, то... Раптом він помітив, як щось рухалося там, за пагорбом, у попелі. Що ж воно таке? Він напружив зір. Якісь постаті, що повільно прямували в його напрямку, підходилися ближче і ближче. Гендрікс худко присів і підняв пістолет. Підзаливав йому очі. Постаті наближалися, і він спробував себе опанувати. Першим ішов Девід. Помітивши Гендрікса, Девід надав ходи. Інші потяглися за ним. Другий, Девід, третій. Три Девіди усі однакові наближалися до майора Мовчки з безвиразними обличчями. Їхні тоненькі ніжки ритмічно здіймалися і опускалися. Плюшеві ведмедики притиснуті до грудей. Він прицілився і вистелив. Перших двох Девідів рознесло вщент. Третій продовжував рухатися. А за ним майор побачив ще одну постать, яка німотно наближалась, вступаючи по сірому попелу. Поранений солдат, а за ним. А за пораненим солдатом, ступаючи поруч, йшли дві тасо. Широкі ремені, російські армійські штани гімнастерки, довге волосся. Знайома фігура, щойно бачена на сидінні пілота у ракетному кораблі, дві струнки мовчазні постаті, геть тотожні. Вони були вже близько. Раптом Девід нагнувся і впустив ведмедика. Ведмедик помчав попелом. Завченим рухом Генрікс натиснув на гашетку. Ведмедик щез перетворившись на пил. Натомість наближались дві Тасо з безвиразними обличчями. Вони крокували попилом пліч-опліч. Коли вони були вже майже поруч, Гендрікс вистрілив. Обидві Тасо зникли. За пагорбом піднімалася вже нова група. П'ятеро чи шестеро однаковісіньких Тасо швидко ішли шеренгою. А він віддав і свій корабелі повідомив сигнальний код. Те завдяки йому вона вже на шляху до місячної бази. Це він надав їй таку можливість. Його здогад щодо гранати таки виявився правильним. Її конструкцію розробляли, знаючи внутрішню будову інших типів роботів, таких як Девід чи поранений солдат, а ще Клаус. Усе це проектувалося не людьми. Усе це вироблялося на підземних фабриках, подалі від будь-якого людського контролю. Наближалася ціла шеренга тасу. Схрестивши на грудях руки, Генрікс незворушно дивився на них. Знайоме обличчя. Ремінь, гімнестерка і граната на своєму місці. Граната. Щойно Тасу підійшли в притул, остання іронічна думка осяяла його мозок. Він відчув полегшення. Так, граната, яку виготовила друга модель, щоб знищити всі інші. У цьому і полягала їхня єдина мета. Вони вже почали робити зброю, щоб знищувати одне одного. Кінець. Читав Сергій Оробчук. 2024 рік.